Dramaturgia americană este foarte ofertantă pentru cei care doresc o atmosferă de un realism netrucat. Piesa pe care o vom asculta îi aparține lui Paul Zindel, autor american care a trăit între anii 1936-2003. Așa cum Paul Zindel declara la publicarea piesei, realitatea mutilantă a vieții contemporane își găsește perfect locul în viața celor cinci personaje feminine. Vă invit să ascultăm piesa Efectul razelor gamma asupra nemonelor de Paul Zindel, regia Irinei popescu -Boy. Audiție plăcută! Mi-a spus să mă uit la mâna mea, că o frântură din ea vine ca dintr-o stea care a explodat în negura vremii. Frântura asta din mine s-a evit dintr-o limbă de foc, care s-a zvrcolit prin cer până când a devenit soarele nostru. Și frântura asta din mine, bucățica asta din mine, era pe soare atunci când a explodat și el. Și s-a învolburat într-un mare uragan Până când s-au născut planetele Și bucățica asta din mine Era pe atunci Un susur al pământului Când a început viața Poate că bucățica asta din mine S-a rătăcit într-o ferică Care a fost trivită și a rămas acoperită Până când a devenit cărbune. Dar peste câteva milioane de ani Ea a devenit un diamant Un diamant la fel de strălucitor Ca și steaua din care a pornit sau, poate că această frântură din mine S-a rătăcit într-o fiară fioroasă Sau a intrat într-o pasăre Care zbura deasupra mlaștiinor preistorice Și a mai spus că frântura asta Este atât de mică Încât nu poate nimeni să o vadă Dar că ea există de la facerea lumii Și a zis acestei frânturi din mine Un atom Și când a scris cuvântul ăsta pe tablă m-am îndrăgostit de el. A tom. A tom. Ce frumos cuvânt. Matilda, eu vin aici. Da. N-a fost prea frumos din partea ta să-i spui că eu te împiedic să te duci la școală. Dar eu. Nu! Am... După tonul cu care vorbea acest domn Goodman, ar da impresia că eu sunt comandanta unui lagăr de concentrare. Îți dai seama, mă, ce penibil e să fii acuzată că ești comandanta unui lagăr de concentrare în care ți-ai interna proprii copii? Eh, și știi, mi se fâlfui. Și așa, școala a voastră a rămas cu 40 de ani în urma vremii noastre. Crede-mă, Matilda, poți învăța mai multe lucruri aici, acasă, decât de la Pocitania asta de domn Gutman. <laughs> N-am văzut în viața mea un bărbat mai lipsit de vlagă. Când am văzut vorbind cu el la raionul de pește, știi ce mi-am spus? Doamne, dar n-ai putut să găsești un alt profesor de știință pentru biata mea fetiță decât un fătălău? Sigur că e preferabil, totuși, ciumelea de domnișoara Henley. Cine dracu a fi avut ideea să o mai facă și pasta profesoară de educație fizică. Când ei dacă îi lipsește ceva, e turma fizicu. <laughs> și de ce trebuie să mă pun în penibila situație să-mi telefoneze ăștia cu noaptea în cap la 8 jumate? Mama, dar eu nu le-am spus nimic. Da? Dar ce le spui tu când întârzii la școală? Hmm? Le spun că le spun că. De sunt... ce? Sunt indispus. Ești indispuls! Da. Că nu ești bine dispusă nici nu în cap îndoială, deși nimeni nu-și dă vreodată seama în ce ar consta proasta ta dispoziție. Dar e limpede pentru oricine. O fată care își denunță mama că ar fi comandanta unui lagăr de concentrare trebuie să aibă niște predispoziții foarte grave. Mama? Mamă, să mă duc azi la școală? Desigur, dragă, cine te împiedică? Mamă, domnul Gudman a spus că o să facă o experiență. Hai de mine, eu credeam că să face experiențele după apusul soarelui ca e... vampirii. E o experiență de radioactivitate. De radioactivitate? Da. De ce nu spui, mă, fetițo? Numai de asta mai avea nevoie liceul vostru. Mamă a spus că o să aducă ionosfera. E... Vai, ce eveniment. Matilda? Păi, dacă mai fi anunțat din vreme, mai fetițo, eu m fi de gală și m-aș fi dus cu tine la școală. Ador ionosferele! <gântu -i> În ele se pot vedea atomii, mamă. Nu, <gântu -i> <gântu -i> Lasă mă Lasă-mă ai Pot să plec, mamă! Nu, draga mea, nu! la științei nu va beneficia de prezența ta. Am să-ți încredințez o grămadă de sarcini pasionante, începând cu ramații de iepure. Mamă, te rog! Aș putea să fac curat după școală. Dacă mai interziem o singură clipă, casa asta o să fermenteze. Știi că am găsit acum mărgele de iepure la mine în pat? Mamă... Matida, dacă nu te pui pe treabă, o să încep să ai un parfum specific Știi, am să fac curat după ora domnului Gudman După experiență, îi spun că sunt indispusă și îl rog să mă învoiască, te Vrei rog, să mamă să-i aplic lui mărgică o doză de cloroform chiar în clipa asta? Nu Atunci țineți gura! Mamă, mamă, unde-i astăzi rujul sărutul diabolic? În, în dulapul din baie Domnule, e atâta gunoi aici că îmi vine să nebunesc sau l fi pus în poșetă, da, nu da, știu, da, da, da. da, da. Ia, uh, tu dacă nu te grăbești, Rut, o să-mi la școală. Da, cum puteam să mă duc la școală, mamă, fără să rutul E, te, na, nu se mai duce nimeni la școală fără ruj pe buze. Nimeni, mamă, nimeni. Nimeni afară de tili. Ce? Și până așa că dacă și-ar fi dat ieri cu puțin ruș, n-ar mai fi râs atâta de ea. Ia, stai, stai, stai, stai, stai. Cine are asta? Toți? Toți Rod. membrii clubului... Ia, mă, artigura, da, da, nu ți-a spus că a fost el la un club? Da, turul de ce nu mi-ai spus hmm. că Tilia a fost la un club? Păi, pentru că nu mi-am adus aminte, mama. dar cum vrei să-ți spun dacă nu mi-am adus aminte? A fost la un părlit de club științific. Ce tot drogă fata asta? Ah dar credeam că o să bată toba la toată lumea. Mamă, dar trebuia să o vezi pe scena clubului că râdeau toți de ea. <laughs> A stâmpărat-o <gânt> mm. Tilly, de ce râdeau de tine? Nu știu Nu știi, nu știi Mamă, parcă erau sperietoare Cu jerseul la vechi decolorat și boțit Cu combinezonul care a de toate părțile Și cu părul nepieptănat mm, Exagerez Tilly <gânt> învârtea la un model de ceva De atom Da, sigur, dragă, de atom Cu un turn lung și cu o Care când o învârtești, dezlănțuie un vârtej de bile colorate îl învârtea la manivelă cu ochii țintă la ea hmm. În gereseul la vechi, cu combinezonul la vedere și nepieptănată Și tot învârtea la manivelă, și tot învârtea, și tot învârtea În timp ce un băiat cu ochelari citea o conferință tâmpită, mama. Așa, deci... Râdeau cu toții în hohote până când au țipat profesorii la ei. Și toată ziua n-a mai scăpat, mă, n am mai scăpat, toți mă întrebau Dar chiar e sora ta de Iar Cris, Cris, știi ce m a spus? Parcă ea ar fi fost la ospiciu. Abia m-am abținut să nu-l sărut acolo de față cu toți colegii. Mm, Matilda, dacă nu te poți îmbrăca cum se cade când te duci la școală, nu te mai duci niciodată. Mama. Nu-mi place să râde nimeni de tine! Fiindcă cine râde de tine, râde de mine. Și nu mai vreau să-mi vârtești rahra! Mamă, sărutul diabolic e pe sfârșit? Dragă, dacă nu ți-ai pune câte o tonă de fiecare dată, ar avea o viață mai lungă. Da, da, da. da. Cine a telefonat? Matilda! sora ta m-a denunțat la gestapo. <laughs> uh, îmi dai și mi o țigară? ia yes. mm -hmm. uh, Cine a fost? Domnul Goodman. Unde? Uh, la telefon, mamă, domnul Goodman. Păi uh. da. Aha, mi-am închipuit eu că el trebuie să fie fost. Yes. Uh, Scarpină-mă puțin mai sus. Aici, așa, aici? Da? Aici? Da, aha, da, aha. aici? Da, da, da. Ah. Ah. Ah. Ah. Aici. Da, uh -huh. auzi, dar de ce ți-ai închipui că a fost uh, tocmai el? Mm? Uh, pentru că m-a chemat ieri de la atelierul de croitorie Asta mi-o amintesc, fiindcă n am încheiat toți nasturii de la bluză <coughs> Ca să mă întrebe de ce lipsește Tili atât de mult de la școală ah, Da ea, uh, puțin mai jos, Carpino a Aici, mai, aici, mai jos, Aha, așa hai, Și da, tu da. ce ai spus? Mamă, aș prefera să iei din nou țigări mentolate, un gust mai plăcut Ce i-ai mm -hmm. spus, zic? Uh, păi, ce, I-am spus că Tili e bolnavă și pentru că a vrut să știe ce boală are, i-am spus că tili are lepră. Nu se poate, mamă! Mai, dar trebuia să vedeți ce mutră a făcut. Era atât de nostim, și atunci, ca să-l mai liniștesc, i-am spus că are numai tetanul. Și el ce-a spus? I-am spus că are aceeași boală pe care a avut-o și ultimul chiriaș. Cum dragul zice, mamă? Bă, ăla cu Can gangrena! Ca, ca gangrena! Da, da, da, da, da, da, da, <laughs> dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, Mă, asta și-o fi dat seama că glumești? Ei, da de unde? I-am spus să se uite în cazierul meu Pentru că oricine o să se uite O să afle tot ce-l interesează uh, Și nu mă mai bate niciodată la cap Pentru că se convinge negru pe alb că-mi lipsește o doagă Rut. Mm. Um. Și am mai spus și că boala pe care o ai tili, e mortală Și că nu prea avem prea multe speranțe Ascultă, Ruth, ce e cazier? Cazier, cazier Un mic dosar cu toată istoria familiei Și cum de l-ai văzut? Am citit tot ce scrie în el în semestrul trecut, când domnișoara Henley m-a la arhivă. Asta pentru că n-am vrut să mă cațăr pe frânghii în sala de gimnastică și am spus că mi se inflamează creierul. A, ah, ia, bă, puțin mai jos, scarpine. Da, mai sus, mai jos. Da de ce nu te hotărăști odată unde vrei să te scarpin? Și ce zice acolo? Zice că tu ești uh, divorțată, că eu am avut o criză de demență precoce, că tata a avut un atac de inimă la Salt Lake și că tu ești, uh, tu ești cam așa, cum, divorțată cum? mama, divorțată. Ia vezi, mă. Uh, și, și mai zice că eu exagerez și că spun baliverne și că mi-e frică de moarte și am coșmaruri. Et cetera, et, cetera, et cetera. Și ce mai zice? A ce tu crezi că eu știu ce mai zice acolo? Mi-aduc aminte? Păi atunci cară te la școală, mă, da, să Da sigur, domne, nu uita, asta nu Uuuh, aia, asta, aia. Mama, asta. Mamă. Mamă. Mamă, mă duc și eu azi la școală. Nu, dragă, tu rămâi aici. E clar? Astăzi l-am văzut. În balon a început să se formeze un nor alb. Domnul Goodman a pus o bucățică de metal în centrul balonului și apoi am așteptat. Am așteptat până când am văzut primul atom. O dâră de fum care venea de nicăieri și apoi se făcea iarăși nevăzută și pe urmă altă dâră și încă una. Mi-am dat seama. Ieșeau din metal. Țâșneau necontenit ca niște stropi de apă dintr-o fântână arteziană. Și domnul Goodman mi-a spus că fântâna aceea de fum O să mai țâșnească așa încă multă vreme Și că, dacă vreau, aș putea să stau acolo toată viața Și tot nu o să se oprească niciodată Fântâna aceea atât de aproape de mine Încât aș fi putut să pun mâna pe ea În fața ochilor, o frântură de lume devenea altă frântură Și nimeni n-ar putea opri vreodată această fântână V-a țâșnit neîncetat Milioane și milioane de ani Această fântână a eternității Mamă! bine că ai adus și nori, mă! Numai asta ne mai lipsea aici Ha, ia, ia să vedem noi. Ce mai scriu ăștia la gazetă? Ia să vedem. Zică. Ah, ia să vedem aici. Teren 10 hectare la Prince Bank. Mic heleșteu, 6.000 de dolari. ieftin, mă? Ma? M-aș duce să-mi arunc ochiul dacă aș avea un dolar. <laughs> Ce asta? Ce semințe sunt astea? De anemone, mă. Au fost supuse la cobalt 60. Asta e tot ce mi-am dorit în viață. Un salon plantat cu anemone supuse la cobalt 60. Ma, tu, dacă te apuci de grădinărie, de ce nu să deci gele în baie? Lasă-mă să le țin aici doar o săptămână, până prin rădăcină, și pe urmă le să în curtea din dos. Nu se vedem așa, -a să zicăm. Ah, opa, casă pentru patru familii, opt garaje. A știu eu ce să fac cu o asemenea casă. Un Bun. azil moșc degetele rut că n-am terminat cursul ăla. Terminăm mă numai lua pastile săntito. N-am terminat eu cursul ăla de administrator de imobile și ar fi trebuit să termin și școala de cosmetică. Doamne, ce n-aș face eu cu 8 garaje? Și ce am de Să scap de neni? Și să mă apuc de afaceri, ma! Business! Da, mama! <laughs> Știi ce mă gândesc? Să deschid aici o ceainărie. Ai păgat de seama că n-au rămas prea multe ceainărie în cartier, a? Da! Ăsta-i... Tocmai genul de, de cartier în care o ceanărie bună ar fi o lovitură. Bineînțeles că eu aș face și niște pateuri delicioase. La o ceinărie bună trebuie neapărat niște pateuri delicioase. Ia să vedem, va să zic... Termină cu pasilele! să zic 8 ori 10, să zicem... Nu, nu, nu, stai să zicem 8 ori 8, că dacă spreadă prea dărăpânate, n-ai face. Asta face 64, 64 de dolari pe lună numai din garaje, este? Da. Bani s bani s-ai, că știu ei să prăsească. Și ce, ce facem cu Cobalt 60? Păi, e ceva care produce mutații în semințe. Mutații. Mamă! Mamă, știi, domnul Goodman a adus ionosfera special pentru mine. Ai, lasă-mă! Da, mie mi-a vorbit despre radioactivitate și despre semiviață, mamă. Și mi-a dat semințele astea. Ce e semiviață? Uite, semiviața polonului este de 140 de zile. Semiviața radiumului este de 1599 de ani. Semiviața uraniului este de 4 miliarde și jumătate Ei, gata, de ani. Gata, mamă. gata, și... gata, încetează. Gata, gata, gata, că am început să-mi văzie capul. <trui> e, uite cine se produce acum! Neni! Neni! Sim. Singură, singură, gata, că... neni, gata, gata. Nu, trebuie să-mi aprind o tigară să-mi vină în fire Bună dimineața, Nenii Ia si este rog aici hai, așa, hai, hai, hai, hai, hai. așa O să-i dăm acum lui Neni tot ce-i dorește inima Ascultă, Tile, știi că uneori îmi vine să râd, Vede ce pacoste am eu pe cap și tu, tu mă nebunești cu plantarea anemonelor Haide, haide, Neni, haide, haide, Ale! Ura, pentru Ura, pentru saltul mortal am făcut un ceai fierbinte pentru Nenii? Neni? o să bea acum? A? Un ceișor fierbinte A? cu miere Doamne, doamne Parcă eu am făcut, de câte ori vreau să beau și o cafea în liniște, hop, și mă asta Ascultă, tili, ce-ar face mă dacă ești niște apă clocotită în cap? Mamă <laughs> Pariez că nici n-ar trebui să rii, ia să încercăm, nu, nu mamă de... Vai! Mama! Ei, ho, gata, gata, gata, neni, gata, gata! Vine și mierea lui Neni acum! Doamne, dacă mi-ar fi spus cineva când eram tânără că o să sfârșesc dând miere unui cadavru, i-aș fi zis că e nebun. Ce, mă? Ce, ce s-a mai întâmplat? Ah, lingurița! A, ah, lău, mă uită, lingurița! Vai, stai, lingurița lui Neni! Gata, gata, gata, gata, uite, uite, uite, hai Matilda, fii cum îi dau lingurița eu, dau invers, fii Gata, <gătă>, gata, gata, na, na, na, haide Lingurița lui Nene poftiți, poftiți, vă rog, poftiți 50 de dolari pe săptămână, 50 de dolari Mă la tine, neni, și mă întreb dacă merită atâta kin. Mai bine, mă făceam șofer. de ia -mi, miere, nani, miere cu ceai fierbințel. ascultă te să fi văzut pe fisa, mă. Când a venit aici săptămâna trecută, ce aerește, da, da, parcă ar fi fost mare grangur, zicea că e mai știu unde directoare, e directoare și tu de ocupată, atât de ocupată, încât nu mai poate să acordă mămițichii toată atenția, toată afecțiunea. De care mămițica are nevoie, știi? Că neni e o mică povară, nu-i așa neni? Nu-i așa că ești o mică povară? Ha? Ia spune! Totuși e mai bine cu tine Decât cu acel domn Maio Cu tuboarea lui de la creier Sau cu acea șoare Marian Cu cancerul ei Sau cu domnul Brom Cum dracul mai chema pe la... Alexander Așa, domnul Alexander Brom Cu viermii lui din picioare Poftiți, poftiți Neni e o fetiță cu minte Nu-i așa, Neni? O fetiță cu minte Care își bea ceaiu cu miere Vă zic că cobalt 60 ai spus, Tilly? Mă, tot da. a joc de mine? Nu, mamă Știință, domnule Știință, știință, peste știință și pe urmă altă știință asta e tot ce vă învață la școală, mă Nimic practic, nimic util care să vă ajute să răzbiți în viață păi știi ce-aș fi fost eu Dacă nu mașină aș fi năclăit mocir la asta Probabil că aș fi fost dansatoare Betty Frank, cea mai bună dansatoare a promoției 1970 1900... Doamne Acum eram cea mai bună dansatoare pe școală Sprintenă ca o veveriță Betty Frank, premiul întâi cu cununa Bravo <laughs> <laughs> Și o clipă mai târziu Clamp Un pas greșit Și te duci de răpă te-ai risc un neisprăvit și până să te dezmeticești să legat de două pietre, de care nu mai scap toată viața. Iată, uita nici nu mi-am dat seama că mi-au înțepenit picioarele astea și s-au umplut de varice. Dar ce superbe varice! Varice, cea, cea! cea. Varice, cea, cea, cea. Tot ce-am visat în tinerețea mea, praf și pulbere! Așa, Neni. răzi, rez, râzi, râzi. Să nu lași nicio o picătură de miere, Neni. Praf și pulbere tot. Nici nu mai știu ce-am visat. Uite la Neni. asta e ca și gata. Nu mai are nici mult de trăit <laughs> Fata lui Neni O să vină în curând să o vadă Ce fericită o să fie Neni, fericită Fe Fericită Hai, bate și no. tu Hai. așa, așa <laughs> Hai să știi că în ziua în care doamna director îi mai pune piciorul aici Eu leșin Să nu spunem spună mă mie Că dacă vrea cu adevărat să facă ceva pentru măsa nu are timp de ocupată cei Ascultă, tili, spune-mă, de ce mă e toți drept idiotă? Mamă, ei nu-și dau seama că eu văd prin ei ca prin sită, până în adâncul sufletului. Ce-ai făcut, nenii? Ți-ai vărsat ceaiul nenorocito. Gata, gata. A trebuit să te dau afară imediat și să deschid ceainăria chiar mâine. Oricum nu mai e mult până atunci, o simt, o simt. Și primul lucru pe care am să-l fac e să scap de iepuri. Da, mama. Ce de, mamă? Crezi că glumesc? Nu, mamă. Poți fi sigură că am să o fac. Trebuia să o fac încă de acum o lună. Ia-te uite aici. Uite-te aici la sticluța asta. Ia-te uite. Uita aici ce scrie aici. Triclometan. Știi ce înseamnă asta? Ia-uzi, ia-uzi, uzi Ia Triclometan, Matilda. Cloroform. Aia înseamnă. L-am pus deoparte pentru aparatul tău de făcut balegă de angora. Ah, și apropo, de aparatele de făcut balegă. Vrea neni să facă caca, că neni vrea întotdeauna să facă caca. Nu așa neni? Neni e o fetiță cu minte, și fetițele cu minți vor întotdeauna să facă caca. Dumnezeu are grijă de fetițele cu minți și le ajută întotdeauna să facă caca. Neajă neni, haide, haide, haide, neni. Semiviață Dacă vrei să știi ce e semiviață Întreabă-mă pe mine, mă Cu o fată semine bună Cu alta semi prubetă Cu un bărbat, Cu o semicasă semi plină de rahați de iepure Și cu un semi hoit asta e adevărata semiviață, Matilda Eu și Cobalt 60-al tău Ne putem mândri Cu cele mai grozave semivieți De pe lume Te -te, rut. Rut, mama, rut iar începe să bată câmpii. Ia, ia Dumnezeu, hai, hai, Ai visat, Rut. Dumnezeu. Rut, ascultă-mă, ai visat, să fiiți, o înțelegi? Ai visat, nu se ține nimeni după tine, mama, nimeni. A început să dau ochi peste cam. Pute în camera ta. Ai luat? Bine. Vezi că nu se ține nimeni după tine, mamă, nimeni Hai, da. liniște te Ce ea Ia spune Iar, iar, iar... s-a luat mat matahala aia rea și slută După fetița mea Monstrul a cumplit chidos da, da, da, da E gata, gata, gata Ai văzut că n-are de ce să-ți fie teamă? Iar am avut visul ăla cu domnul Maiu l sărut Uite, o să-ți o să dau lapte fierbinte și-ți trece Băi de s-a da. stins lumina da. da. Unde-s mai lumânările da, alea da, de... Care lumânări, mama? Ale albe de la tortul de, de ziua mea de la Le-a dus la școală de mult și le-a tupit pentru o experiență Păi, cu ce drept a făcut asta? Îți-a da, cerut voie, mamă Să facă bine să nu-mi strice mie nimic, știi? Până nu-i sigură că, că nu mai mm. trebuie Întotdeauna trebuie să ai câteva, câteva lumânări în casă Vai, Rut, vai de mine Ce piele ca gheața, ai, mamă Ia, pune-ți o pătură, aș Uite, acum o să-ți fie mai cald ce ce? Lanterna ce, ce? ce cu lanternă? e cu lanterna? E lanterna cu care mă feream de domnul Maio gata Uite că a venit lumina, gata, gata. Nu, nu, nu, lasă-mă Vrei să știi ce scrie despre asta în cazier? Nu, nu vreau Zice că am ieșit din camera mea și am început să cobor treaptă cu treaptă și că am auzit de dincolo niște gemete și niște scârțituri. Eu și că Nu pleca! Păi atunci vorbește ceva mai plăcut. Mama, mamă, mai spune-mi odată povestea cu căruța? Vai, rotu, schimbi așa de repede vorba, mamă, că, că mă zăpăcești, pierzi și Te rog, mamă, povestea cu căruța... E, nu știu dragă, să spun povești. Roagă-i pe ți a de profesor de la școală, ai, care vă îndrugă și uscate. Mă, mai spune-mi odată povestea cu cai și cum ai furat tu căruța. Hai, nu mă mai provoca. Hai, te rog frumos, mamă. Mm. Hai, ia o țigară, mm -hmm. hai. Mm. Mama, dar fără împușcarea cailor. Dau pe de rost, mai fetiță. Mere, pere, castraveți. nu, nu, nu. Mere, pere, castraveți Dar cum ai zbutit să scoți căruța din curte fără să te vadă bunicul? Foarte simplu În fiecare zi când tata Așa? se întorcea acasă obosit Făcea câteva semnișuri pentru amândoi. Știi că mama a murit da, de, da. de așa, de mult. Și pe urma se culca pe divanul bătrânesc, Așa Uite asta pe care stai tu acum. Așa. <laughs> și într-o bună zi, în timp ce dormea, eu am înhămat cai și am pornit-o de-a lungul străzii, în sus și în jos, în jos și în sus. Chiuin la toți cei care mi un cale <laughs> <laughs> Asta e fantastic, mama! Rădă, păi eu când eram mică era mai îndrăzneață decât o ursoaică, mama. <laughs> Să știi că-ți trebuia multă îndrăzneală să strige, așa în fiecare zi din căruță Merepele Mere, castravet -mere! castra Și -mere! a aflat că ai luat căruța? Dacă a aflat, a fugit după mine pe stradă și a început să mă cârpească chiar acolo, pe capră Ei <laughs> cei drept, nu prea tare, dar eu se că mor de rușine Și pot să fii sigură, tata nu mai ai făcuse niciodată Ah, Rut, l-ai fi adorat și te-ai fi dus cu el cu căruța strigând în tot orașul Mere pere castraveți Mere pere castraveți Tata, n-ave pereche pe lume rut Ce rău îmi pare că nu v-ați cunoscut Știi că acum el ar fi avut numai 65 de ani și pompariu că ar fi cu trei era și cu căruța lui, cu fructe, cu legume, cu... Doamnelu, cât era de frumos totu, mamă! Era așa de frumos totul! Pe urmă, din senin s-a dezlănțuit furtuna. Mamă, treci peste! Nici o grijă, trec peste povestea cu cai. Ce s-a întâmplat? Tata s-a îmbolnăvit, a trebuit să-l duc la spital și să am eu grijă de casă, de cai. Mamă, cai, mamă! nimic, cai! Am rugat pe vecin să aibă grijă de... Mă rog, și pe urmă, când boala i s-a agravat, m-a implorat să mă mări cu tu știi, care îmi dădea de mult tărcoale, ca să fie sigur că o să aibă cineva grijă și de mine. Doamne, dacă ar ști că m-a avut ăla grijă de mine, s-ar răsucit mormânt. Și ce coșmaruri aveam rut? N-am avut niciodată coșmaruri după certurile cu taicătul, după divorț sau după tromboza aia lui pe care a meritat-o, să știi, cu vârf și Mam Știi care era singurul meu coșmar care se repeta noapte de noapte? Se făcea, mamă, că eram în căruța tatei. Dar căruța era mai mare, mai lucioasă, mai... Și nu era trasă de cai de ăștia de corvoadă, știi cei de doi cai albi, frumoși, cum sunt cai de circă, cu coame lungi, cu beteală. Și căruța era albastră. Un albastru sclipitor Și plină, plină, plină Cu mere galbene, cu struguri Cu pepe-nvers cu... <lări> Știu că ai să risc când am să spun Că eu purtam o roche superbă Eu <lără> Garnisită toată cu rubine Părul mi era împletit așa într-un coc Știi? Și în creștetul capului aveam o pană lungă, lungă Și erau niște clopote mari Agățate de o panglică de aur și sunau, dang, dang, dang, dang, dang, și eu strigam, mere, pere, castraveți, mere, pere, castraveți. Dar bine, mama, ăsta nu un coșmar. Însă, din clipa în care intram pe strada noastră, nu se mai auzea niciun scomut. Toate ușile, toate ferestrele erau ferecate. Nu se vedea nici țipenie. M-a pucat teama că fructele or să se strice, fiindcă nu o să le cumpere nimeni. Și atunci strigam mai departe, din răsputeri, Mi mi se părea că strig, știi? Mere, pere, castrat. Dar nu se auzea nimic. Nici o Pe urmă întorceam capul, mă uitam la o casă de peste drum. Acolo era o fereastră. Perdelele se dădeau încet la o parte... Și acolo era chipul tatei D -am. D -am. Mamă, Nani, o să moară aici? Nu! Dar atunci ce faci cu ea? O dau afară, o dau Mamă, ce faci? Plângi? De ce mai trăiesc eu, Rus? Ce? <laughs> ce, mai trăiesc? Soco soco soco soco para bailar Ai ai ai soco soco să soco para bailar ia sabagam nojeasta si da. Mamă, mamă, ce e, faci? Sa... Nu e pubetele, lasă-le. Fac puțină curățenie și tu ai să mă ajuți. Deocamdată poți să arunci la gunoi, e purul ai infect, Ca să nu mă silești să-l sugrun cu mâna mea. Ce? Ce te uiți așa ca... Nu mă crezi capabil, nu? Ai puțină răbdare și ai să te convingi. Rot, rot. Unde-i rut, Unde-i? Pariez că prin curtea școlii în sutien. Mamă... <laughs> Mi-au cerut să fac ceva astăzi la școală. Nene, ai auzit, da? I-au cerut și ca să facă ceva azi la școală. Nu e fantastic, nene? Ei bine, dragă, eu te invit să faci ceva aici acasă. Te pilde să mă scutești de prezența iepurlui. Și ca să vezi ce generoasă sunt, te las să-l faci cadou. Da, do dă do domnului Gudman! Mi-aș fi dat eu de mult cu puțin cloform pe la bot dacă nu mi-ar fi fost teamă că va buca tremuriciu pe precocea de sorăta. mi nu-mi plac casa asta care vibrează. Bun! Bună, Bună Neni. Ce mai faci tu scumpetă? Neni, să spun un secret, dragă, ce-i zice de o lungă. Foarte lungă călătorie Mi-am făcut azi bilanțul vieții Și rezultatul la care am ajuns După ce am adunat toate capitolele Este... Este... Zero ZERO Mama, zero. mama, gata, mama Păi tot ele care ești topă de carte, sigur Tu știi cum se pronunță acest cuvânt, mă? Se pronunță, uite așa oh. Gata, gata, mama Ca un geamăt așa știi, care face ZERO Nu e așa, neni? Nu e așa, așa -i? A -a. Așa că până la sfârșitul săptămânii să te descosorosești de, de aparatul ăsta de excremente. Vezi, mă, că eu zic că e excremente, nu altfel ca să-ți arăt că am și eu cultura mea și să-ți o slujbă la magazinul universal. Dacă nu te descurci cu clienții, o să-ți atașăm și-ți una un apărățel. Mamă, rosco, mamă, mama, mamă, rosco. mamă, nu e așa că e fantastic Nici nu-ți vine să crezi, mamă Nici mie nu mi-a venit să cred când mi-a spus Chris Burns la ora de geografie Dar pe urmă a spus-o și domnul Goodman în recreație n am tras cu urechea, la rosco. ce se vorbea în cancelare? Și, și, și, și mamă, nu-ți vine să urli de fericire Nici nu-ți poți închipui ce mândră sunt de tili. Toată lumea, toată școala vorbea despre ea Și nimeni, era pentru prima dată, mamă, când toți aveau numai cuvinte da, nu am de la nu le spuneam tuturor, da, e sora naie, sora naie. dă-mi o hai, mama, dă-mi o cigare. Nu, mi-a, e nimeni, țigările, adu-mă aici. Mama, lasă că te scarpi mai târziu. Nu pune mâna A telefonat, mama, a telefonat? Ce? Nu, doamne, nici nu vine să cred, mama. A telefonat? Și să telefoneze, dragă. Ca secretară particulară a domnului Goodman, n-ar fi trebuit să-ți spun asta, dar ai să primești un telefon de la școală. Ce drugă mă precoce asta? Dili, a telefonat? Am participat la concursul științific. Cum? Nu ți-a spus? Acum să-i spun. Dile, zile de la mai putut să nu-i spui, dragă. A fost extraordinară, mamă. A intrat în finala concursului. N-au intrat în finala decât 5. Mama, 5 din sute și de sute de concurenți. Zi, Dar zi, lasă zi, sticla asta o dată, ascultă-mă. I-a făcut knockout pe toți cu ghivecele alea aici de flori. Nu-i așa că e fantastic? A selecționat-o chiar domnul Berg, directorul, și l-am auzit pe domnul Gutman când a spus că Tilly va ajunge a doua Madame Pasteur. Uh, curie, și... curie. Ce mă? Chiori, na, na, și că n am mai văzut niciodată o fată care să facă ce-a făcut ea, mamă, iar eu le spuneam tuturor E sora mea, e sora mea A, ah, da, domnul Gudman, a telefonat la searul Progresul și o să vină să te fotografieze, mama, nu e așa că e grozav? Și acum n-a mai râs nimeni de ea, da, am vins aproape pe toți și n-a mai râs nimeni de ea, asta e important Iar eu le spuneam într un sora mea, e Băi, sora mea aia, Sună, sună telefonul, mamă, mamă, sună telefonul, răspunde mai, răspunde răspunde, răspunde odata că mamă, te răspunde. Asta, tu, da, da, alo, alo. Așa. Da, da. Mamă, el e, el răspunde, răspunde. O clipă, vă rog, imediat. Mamă vrea să vorbească cu tine. Hai ia. Cine ma vrea Mama, să? vorbească? domnul Godman, ia telefonul. Nu Hai mamă. ia I-am ula... spus că ești aici, răspunde. Da, chede că no. e directorul la Mamă, mamă, închide. Alo. Da. Ei, vreau Cum să nu știu cine sunteți, domnule Berg, da. uite telefonul! Da, da, n-ați putea găsi pe altcineva, fiindcă aici, la noi în casă, noi nu ne vedem capul de treabă aici, că pe sticle voile. Și la gulputăriei mai puțin să decât la nemoane. Mama vorbește frumos, mama. Eu? Ce să caut eu pe scenă? Ce alte mame, nu au decât mi să fărpea? Mame! Credeam că aveți destule date despre noi în gazierul Cazier, ăla. Mamă. Da, bine, o să mă gândesc, da. Da, bună, bună seara. O să mă gândesc, gata, da. Gata, gata, gata, închide. Mamă, ce-a spus? Cum ai putut să-mi faci una ca asta? De ce n-ai lăsat să-mi telefoneze? Nu, nu știu că n-am cu ce să mă îmbrac. Vrei să fim două carangheose acolo pe știena? Po mică! Vrei no. să rădă toți de noi, mă? Dar și de tine și de mire! Mamă, Ma, dar nu ești mândră de ea, mamă E o cinste Dar n-a mai râs nimeni de A, mine, mamă da da da da da dar, am Dar, dar, dar, dar, dar! am dar, dar, dar, dar! Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, prima, nu dar, niciun dar, de mulțumire. Eu am dar, școala când dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, o dar, dar, dar, dar, și de copii pervers. <laughs> bravo, mama, bravo <laughs> -a -a să, pui, să să pisici Ei, ei, ei, ei n-ai jupuit-o, a fiert -o. Da, a fiert da. Da. Da. a scos din sărite, mă Ce? Păi nu mi-ai spus că elea, ei, ei, ei, e ai pe Tili, mă doare capul, aici. mamă, de toate titlurile alea, știi, pe care le-am scris acolo pentru tine și uh... Probabil că nici nu-ți placă M-am plac foarte tare, mamă <laughs> Ascultă, Tili. Tu, dacă nu vrei să vin cu tine la școală, nu vin, mama. Ca ai o mutră de parcă te duce la mormântare. Sunt emoționată, mama. Dar îți interzic să. Da, mama. Da, o Îți interzic să fii nervoasă. Unde-ți funda? I-am scos-o eu. De ce? Mama, i-am o o mutră de zălul, acum, știi tu ce-i bun și ce-i nebun, <laughs> ma? Dacă I -am mai eu o să ar fi mai mai ți-ar opri circulația sângelui. Da, da, da. Tili, fundă stă foarte bine, mama. Foarte da, bine. Nu, nu trebuie să fie rușine că, că nu avem destui bani și nu ești și tu elegantă, Mati. <laughs> da. esențialul, să știi, e să fii corect îmbrăcat. Uite eu ce... ce da, vezi? da, foarte da. Și atunci toată lumea îți apreciază efortul pe care îl faci cu să ai o înfățișare plăcută, da? Să știi că într-o bună zi... S-ar putea să devii chiar drăguță, mamă. Da, tu ai chiar, unele da, trăsături, așa, știi? Da, da. da, Dacă ți i face o coafiură de asta montată așa, așa. și cu doar puțin. Da? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu nu vreau să spun că n-ai fi cea mai bună, dar mă gândesc la matrapați locurile alea de la școală. Nu râde, mă, nu râde, mă, fetițo, mă. Că dacă e cineva expert în privința asta, păi eu sunt. Da, sigur, da. să scriu eu odată o carte. Ești în cartea ce toată școala ea a mea. Ceva mai, mai ieși din comun, așa. Cum se ne pustesc, o să te ucidă? Mamă, mama, mama Tiline mi-a dat mie iepurele, felicitările e, mele. Da. Nu ce ai moștenit și rahatile. Da, gata, eu mă duc afară să aștept taxiul. Stai, stai, stai, stai, unde? Nu, nu, nici gând. Nici gând? Tu te duci să aduni autografelele răhățite de iepure, că altfel nu mai vezi țigări de la mine. Păi, da, da, vin și eu cu voi la școală, mama. Nu la nicio școală, rot. Îi ții companie cadavrului de dincolo, știi? Ce? Da, dacă se trezește nenii și începe să cărăie, toarnă-i pe gâdleș un, un strop de whisky. Cu toate că mama, îmi pare rău de whisky, dar așa. Mamă, uh, trebuie, trebuie să merg cu voi la școală. I-am promis lui Chris Hacker. Nu n-ai înțeles ce-am spus? Trebuie să mă duc! Gura! Ei, fac ce, place și am sa mă duc. Ce ai spus, ce stai, stai, da, ce stai, da, place? stai, stai, stai, Mama, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, nu mai <gri> Eu nu știu de unde ți-o fi venit ideea că nu o să rămână nimeni să păzească bârlogul Lasă, lasă să vezi și tu ce-a fost în sufletul meu atât amar de ani Când plecați amândouă de acasă și eu trebuia să rămân aici singură Ca să păzesc un cadavru de 50 de dolari pe săptămână Da, plec, gata, faci? gata, plec Unde te duci, mama? Unde te duci? De ce nu mă respecti, Ruth? asta e tot ce-și cer să mă respecti Mamă, de ce ți rușine cu mine? E, asta e. Am văzut eu și pramatii mai mari decât tine. <laughs> Și-am fost văzută cu pramatii mai mari. Știi? De fapt, nici nu știu de ce mă duc. Crede-mă, nu o dau două parale pe festivitatea aia lor. Mi se fârfâie. Dar vrei să știi de ce mă duc? Da, da, da. E vrei să știi de ce de data asta trebuie să aibă altcineva grijă de zmochina de alături? Fiindcă... Pentru prima oară în viață, mă simt și eu un pic mândră de ceva. Știu foarte bine că e o prostie, dar undeva în creierul ăsta de, de turturică, așa cum e, știi? S-a cuibărit un pic de mândrie. Și acum tu mă, mă invidiezi și pentru asta bestienică. Da, bine, grăbește-te, ești așteptată, toată lumea te așteaptă. Bine, am plecat, am plecat. Da. Hai. Stai, stai, stai, stai, n-am înțeles, n-am înțeles... Cine mă așteaptă? Toată lumea în cu domnișoara Henley! Le-a vorbit tuturor despre tine și toată lumea te așteaptă Hai, du-te! Mare mincinoasă ești, rut! De câte ori nu ți se face pe voie, încep să o trăvești viața altora mm -hmm. Ei, află că mă duc Bine, bine! Da. Petrecere frumoasă, Betty nu ți pardesiu. De ce? Ia pardesiu și du-te cu Matilda. E, acum nu mai vreau eu să mă duc. Cum vreau să Cără -te! Cără -te! Acum o să dea vina pe mine că nu mai mergi! Și o să-și și mie purele înapoi. Mamă, dar ce vin am eu dacă așa îți spune lumea? Să-i spun lui Tili că vin și tu mai târziu? Mamă? Mamă, nu vrei să-mi răspunzi? Ei, ia ca mi se îrfuie. Sunteți amabilă, vă rog, cu domnul director Da? Păi rugați-l să descindă de pe șână. A, te privește, bătine, cine si eu? Da, bun Atunci vă rog să le comunicați domnului director Domnișoare Henley și domnului Gudman că doamna Hansdorfer le-a telefonat ca să le mulțumească că au făcut tot ce au putut ca să-i piară și restul de poftă de viață. Transmitele din partea mea merci. Merci, merci. De trei ori. Merci. Da, mulțumesc. Radioiaș. Alo! Bună seara! Vă rog să mă scuzați dacă m-am speriat. N-aș să credeți că n-am paralizat. Să au popii <laughs> Îmi poți să face groaz, nici v-ați fi simțit în caz de deces Ar fi fost o mare tragedie, doamne, director general <laughs> Ascultă, uite de ce te-am chemat Ca să spun să o ei mâine de aici Păi când ai adus-o, eu ți-am spus, o accept numai de probă Și dacă o să mă calce pe nervi, o să-i dau papucii Ei bine, află că mă colc pe nervi și trebuie să-i dau papucii. Asta e situația. Perfect. Și dacă nu până mâine, la prânz, ți-o trimit rămburscă, țeaua naibii. Semințele au fost supuse unor diferite graze, grade de raze gamma de la sursele de radiație din Oak Ridge. Uh, domnul Goodman m-a ajutat să cumpăr semințele. Le-am cronometrat. Uh, adică am cronometrat evoluția. Prezentul. Semințele supuse unor raze de intensitate mică au avut o evoluție normală. Semințele supuse unor raze de intensitate medie au dat naștere la diferite mutații, ca flori, tulpine uriașe și frunze multicolore. Semințele din imediata apropiere a razelor GAMA, din păcate, au fost distruse sau au dat flori pitice. Viitorul După ce efectele radiației vor fi mai bine cunoscute, Va veni o zi în care energia atomilor va schimba fața întregii luni. Unele din mutații vor fi bune, minunate, depășind toate visurile noastre. Și cred, cred acest lucru din tot sufletul. Va veni o zi în care omenirea îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru strania, și frumoasa energie a atomilor. Mama, mama Mamă, ai venit. Mama, mama, mama. Mamă, mamă, mamă. Ah. Sunteți o haită de profesori idioti și de copii perverși. Și mi se Ia să fac și asta. Mamă, uh -huh. mamă, mamă, ce cu tine? Nu mai vrei nici să răspunzi? Așa. Am spus că a luat premiul întâi, ești surdă? Rut? Mamă! Dacă nu taci odată, te bag la ospiciu. Știi ce? Pe tine ar trebui să te bagi la ospiciu, Betty mm. E Iepurele e în camera ta. Îl îngropi mâine dimineața. Dacă i-ai făcut ceva, te omor. Mamă! Da. Nu l-ai omorât, nu-i așa? Mâine pleacă și ne în sfârșit, scap de ea. Mm. Rut! Ce ai ți-era? Rut! Eu nu știu ce am să fac aici, probabil o să fac o ceinărie sau poate că nu În orice caz, după școală, voi o să munșiți câteva ore în bucătărie Ca să să vă câștigați existența, ca în mama. orice alt local Mamă, mamă, uite leșină, mamă, ajută-mă să chem doctorul Nu, Ei trece repede Cred că ar fi mai bine să chem doctorul Am spus că-i trece Eu totuși cred că ar fi mai bine să chem doctorul, mamă Nu cer părerea. Mama! Să avem nevoie și de ultimul sfanț, ca să deschid ceainăria aia. Mama, îl, îl îngrop în curtea din spatele casei. de un nu îngrop și prosopul. Îl îngrop mâine dimineață. Matilda. Da, mama. Urasc lumea asta, Matilda. Tu înțelegi? Da, mamă. Da, înțeleg. Mureasc lumea asta. Experiența mea a arătat câteva din... Stranile efecte pe care le poate produce radiația și ce primeștioasă poate fi ea dacă nu e folosită corect. În primul rând, efectul razelor gamma asupra anemonelor m-a făcut să iubesc. Soarele și stelele. Fiindcă universul trebuie să fie ca o lume de mari atomi. Și vreau să știu cât mai multe lucruri despre el. Dar și mai important, cred că este faptul că... experiența mea... m-a făcut să mă simt... cineva. Fiecare atom din mine. Din noi toți. Vine din soare de pe tărâmuri, de dincolo de toate visurile noastre. Ce frumos cuvânt! Ah! Tom! Tom. Ați ascultat Efectul razelor gama asupra nemonelor de Paul Zindel, în regia Irinei Popescu-Boieru, mixajul muzical Petru Leonte și Ioan Teodor. Distribuția a fost următoarea. Mama, Mihail Arsenescu-Werner. Tili, fata cea mică, Petronella Grigorescu Ruth, fata cea mare, Antonella Cornici Neni, brândușa ciobăniței Janice, Oana Sandu Piesa Efectul razelor gamma asupra nemonelor de Paul Zindel a fost înregistrată în studioul Radio Iași.